aurresez aderen artxibuan adibidez egilea Ana Morales Ana Morales itzultzaile interpretea eta ama eta xerezaderen artxibuaren egiletako bat Euskal Filologia genero ikasketak eta hizkuntza teknologiak ikasi zituen Idatziere egiten du baina askoz gehiago gustatzen saionez besteek idatztakoa irakurtzea edo itzultzea berak literatur gintzani zerdia ematea baino oso noiz behin kaikiten dio esan bezala sorkuntzari. Halere, baditu literatur lan batzuk hemenka, esaterako gaur irakurriko digun adibidez izeneko ipuña, elkarlan argitele txak plazartuako ipuin izugarriak bildumak jasotakoa. Honela dio xabier mendigurin alizegik liburuko sarreran. Gure garaian girotu eta estilo realista batean abiatu arren, Apurka eta oarkabean bezala fantasiaren ere muran da. Giroito eta kafkiano batean sartu emakume protagonista eta arekin batera irakurlea. Zientzia fikziorik honenaren moduan, diberdumendu ederra eskaintziaz gainera, esan nahi politikoare badu historionek. Itxuras absurdua den egoerorrek, nabarmene juzten baitigu, gure munduaren fasizitatze orokor eta azkorra. Eta lain, guztiok, handik baita torgura autobusa gu hartu beharreko goizeko saspietako autobusa, Baina lasai, ez izan bildurrik, gu guztion dago eta. Adibidez, egilea, Ana Morales. Eritzen lehen aldia burutasi hori zeukana. Gaur bezala, lanerainoko bidea luze egiten zitzaionean, askotan etortzen zitzaion burura fantasia beldurgarri berbera. Goizeko zazpietako autobusa, gaua dirudien eguko goiz beltz eta umela. Kristalak lurrunduta, jendea zurrumurroan berbetan, ordu eta giro horretan ahotsa goratzea ekintza lizu nabailitzan. Zer luz egiten ari zairan bidea. Gainera, kristal hausotu hauetatik ezta ezertxo ere ikusten. Ezin jakin nondik pasatzen nari garen. Eta bapatean, fantasia hura. Pentsa alako batean ingurura begiratu, eta biztan daukasun jende guztia, batetik bestera zahartuta ikusiko bazenu. Horen dela bi minutu diztiratutako hil ebeltzak zeharu urdin duta. Neska politaren azal lehun eta gaztea, bapatean tximurrez jozita. Pentsa urteak eman dituzula autobuz honetan zartuta, ez ere zer antzabiatuz. Are asko erloioaren ondara lehak bekoan pulura isuridirela zuia betu ere egin barik. Ideia horrek, otzikara sortzen zion beti, eta segituan usatzen zuen, horretan luze entretenituz gero, egia bihurtuko hote zen beldur umetar eta erdi inkontzienteaz. Miliak begiak zituen. Burua, aztelenaren errealitate gordinera ekartzekoa aleginean. Handik segundo pare batera, ostera zabaldu zituen. Irribarregin zuen, bere buruaria aitortua ez zion beldur horren utxaltasunaz. Jakin nah, ja, hortzeguen eguneroko jende berbera, eguneroko modu berberean. Prakak urraduras betetaz eramatzen mutila, benetako urradurak ziren ala apropoz egindakoak. Erdietzanda jarlekuan eta musika entzuten kaskuetatik begiak bilduta. Haren aurrean gizon zaharrura, egunero bezain zaharra, jainko jainko eskerrak. Arroparen barruan galtzeko arriskuan bezala, hain zen argala. Eta plastikozko skopoltza eskuan, albalean bildutako otarteko bat salatzen zuena. Ez altzen nagusiegia, oraindik ere beharera joateko. Hain ematen zuen nekatua. Etan zegoen alaber belarrikos jositako gaztea. Neska ala mutilla otezen miliak erabaki ezin zuena artean ere. Etaren aurreko yesarlekoetan betiko neska finbiak, isketa bizi baina isilean, idunaren inguruan fulard bana eta gutxenez ordubeteko lan arduratzua eskatzen zuen margolana aurpegian. Eta eskumatara edadeko hiru andre potoloak Hotsa sekula ere sentitzen ezbide zutenak, beti manga gautzik eta galtzer diri gabe, gainerako gizaki haulen lotxa eta harridurarako. Eta gizon betaurreko dunen gominatua, ekonomiako horriak irakurtzen egunkarian, hala ekonomiako horriak besterik etzegoen egunkari hartan. Ikaslea txerri bat ere ikusten zen, janskerak, horrazkerak, betaurrekoak eta egoteko moduak berak ere fosforitoan pintatzen zutena. A, eta aurrera seago betiko bikote gaztea, minutu bat ere galtzen etzuena bidaiari ahalik eta musu geien lapurtzeko. Zenbat musu eman gotezituzten ordu erdian. Marka ederraukib hartzuten ino handik ere. Berrogei musu kilometroko. Ez, berroaita mar. Polita izango zen abiadura horrela neurtzea. Inok nahi ez dituen garraio zahar eta geldoak suspertzeko propaganda izan zitekeen. Zatoz zure trenera, irumilo hilareon eta erorogeta mazazpi musu dira gure bermea. Jakina, automobilak saltzeko etxeetan kontrakoa esango zuten. Tropikal isa erorogeta sortzi berriarekin, kopilotuaren izterra ferekatzeko astirik ere ez duzu izango. Zure eta gure denbora, urrea daeta. Telebiztamentala herribarre batez amatatu eta bikotea aztertzeariekin zion. Pega-pega ginda zeuden jezarrita, eta euren gorputzen izeberja, mutilaren txamarra zabalaren pean eskutatzen zen. No Nonote dituzte eskuak? Pentsatu zuen miliak, bere morboan gozatuz. Txamarraren azpiko panora ama bizia imaginatu zuen. Mutilaren eskuak neskaren titipoltzaren barrena karakatzen, neskaren eskuak mutilaren bragetarako bidea aurratzen zuen bitartean. Hmm, zenbidia, pentsatu zuen. Aztelen bat horrela astea, Ah, barabaldio honek hilegingo hau. Irudi horren aritik fantasia sexual bati heldu zion, Beralegi asko bideotekatik pelikula kutunenetako bat aukeratuz. Film britainarretan azaldu ohi diren liburutegi dotore hoietako batean zegoen. Ilara luze bateko mai baten aurrean jesrita. Maien lerro bakoitzak beste lerro bat zeukan josita horrez aurre eta hegurrezkor matsu batek beresten zituen aldebiak. Berandu zen, eta gela utzik zegoen ia-ia, baina, oik kasualitatea, gizon playera dun bat zeukan buruz-buru Tartekor matxoak bestaldeko irakurlearen aurpegia ostentzen zion, baina mailaren azpian aren oinak ikusten zituen, beranketatik oso gertu, ukitzeko moduan kazik. Orduan, zertarako denbora galdu, zapata erantzi eta gizonaren orkatila hasten zen lastan zen onaren puntxaz autobusaren bapateko gelditzeak tupustean atera zuen liburutegiko ezena ezin interesgarriagotik. Apur bat galduta, miliak alkandorako eskumuturra lusatu eta kristaleko lurruna garbitu zuen, lehen geltokira iritziakote ziren ikusteko. Ez, ura etzen autobusaren ohiko geldilekua tarteko paraje bakartea baino. Bidearen alboan, mendi eta zelaien alfombras abaltzen zen, etxe bakan eta lolotiekan anemen kasi pristindurik. Matxura, ote dugu? Galdetu zion bere buruari. Autobusaren barrualdera zuzendu zuen begirada, eta gainerako bidaiariak euren jarlekuetan dezer oso mugitzen ikusi zituen, galdera berbera begi Espainetan. Autobuseko gidariak aurrekoatea zabaldu zuen. Eta uniforme urdineko gizon bibote bat sartu zen autobusera. Bistan zegoen ura etzela beste bidaiari bat, zer egin bat betetzera zetorren eta berekarguaz eta trajeaz oso pozik zegoen pertsona baino. Bidaria zutundu zen eta miresmeneko apaltasuna seman zion bostekoa etorri berriari, konfiantzara heldubarik nolabaiteko hurbiltasuna dirasten zuten agurritzak esaten zizkiola. Bida jari ek, dakimin buruak okertu zituzten erdiko pasa Gizonura futbolari harrakastatzua izan eta eurek ohorezko tunela egin nahi balio telegez. Gizon autobusaren aurrealdean geratu zen zutik, barrei duri atzegin amuzuan eta bidaiaria begira. Larrusko karpeta beltz bat zeraman bi esku ezelduta, sabela babestuz bezala. Gidaria atzeratxoago geratu zen eta urduri xamar, bibote duna orkesten azizen, dotore hitz egiteko alegin nabarmenak eginez bitxia zen zelan errepikatzen zituen hitzak eta esaldiak auurkikuntza linguiko berezi batekin zuela iruditzen zitzaion bakoitzean. Bigarren aldian aparteko indarraz zapimarratuz kasuan kasuko berba edo esaldia. <coughs> e, Egun on jaunak? Egun on Andreak. Zera, Tira. hemen daukagu? Meno, bueno, lenda bizi eskerrek asko bidesa konpaina egunero erabilttzagatik? Eukalrek eh? asko gure, gure zerbitzuaz baliatzeagatik. gure zerbitzuaz baleatzeagatik egunero egunero esan du moduen. Zuek ondo asko dakizue, zue? Mm? Gurazmoa da zuei eskaintzea alik eta zerbitzurik onena.? Eh? Zuentzat ari gara lanean. Zuentzat ari gara lanean eta... Tira, zuek ondo asko daki zuen ez, horretarako, horretarako guztion laguntza behar da, eh? guztiona. Hm. Eta bidesa onpainia, zera, zera ba, publikoa denez, herritar eh? ba, guztion kolaborazioa behar du. Erretar guztion kolaborazioa. Beraz, ba, horretarako, hm? hemen daukagu ikustatzaile jauna. Zer? Pentsatu zuen miliak zonak haina askarra oskatu zuen hitza ezin izan zion nu harttu. jauna. Guztia ondo dagoena ziurtatzeko etorri dena.? Hm? E, zkerrek asko ikikutzaile jauna. Milia arri eta zur geratu zen halako aurkezpen zeremoniatssuaren aurrean. Sekula et zuuen alkurik ikusi autobuseko ikuskatzaile bati harrera egiteko. Carteraren bila hasi zen eskua poltsan sartuz ikuskatzaile jaunari chartela erakutsi alizateko eta pentsatu zuen 19 ola astirik emango autobusetegi itxi eta markotzoren bat erostera joateko bere txartelu mila lekuskan eskampo gera ekitaldi distiratzu hartan baina bat batean ikuskatzailearen ahotsak eten zuen haren bilaketa egun hon jaun andreok hasi zen gizonak Nire lankireak duen, legez? Konpainia honetako ikuskatzaileetako bat nauzue. Zuen guztio nobe beharrez gauzak pixka bat, artesteaz, arduratzen naizena. Agerikoa zen gizonura ohituta seguela jende aurrean berba egiten. Jario errasa zuen, itzen kateari eskumako eskuaren gorabera zai eta dotorea erantzen zion, eta egia etortuz gero, zure azken biurrikkeria barkkatzeko prest dagoen aitaren irribarrea ageri zuen. Nidelankideako ondo azaldu duen moduan, bidesa konpainiia publikoa da, bestela esan da, gu guztiona, zuon guztiona. Beraz, esperantza dut ez dituzuela txartu hartuko suekiko zerbitzua hobetzeko orain egingo dudan ikuskaketa txiki hau eta berorrek horrek zorlitzzakeen eragozpenak. Uh, Berriro elduko gara berandu orduan. Entzun zen bat patean. Autobusa berardoan ben aterako eta onerako kompleekin atzeratu behar. Gizon argala zen, arropetan galtzeko arriskutan zegoena. Hobeto berandu inoiz ez baino, ezta? Erantzun zion ikuskatzailak gisa baina sorrotz. Antze segitzen zuen Erribarreak baina arriskoak ziren gizonaren begiak. Gero, biraiari guztiei ostera zuzenduz, onera jarraitu zuen ikuskatzaileak. Izan ere, badira batzuk, gasolina edo motorra bera bezain garrantzitsuak direnak zerbitzua ongi bete dadin. Eta giza faktorea naiz, jaun Andreok. Autobusa pertsonentzako zerbitzua da, Eta pertsonak dira erabiltzaile nagusiak. Naguziak? pentsatu zuen miliak. Orain arte bakarrak zirela uste nuen, baina mendik aurrera berriz aztertuko dut ideia hori. Beraz, gizakiengandik espero daiteke portaera erakustea. Horixe da eskatzen dugun gauza bakarra. Ez dut izenek eman nahi, parkatu, ez dut ino seinalatu nahi baina aldera zera esango dizuet. Uste alduzue behar bezalako portaera dela autobusa pipa pi pasezloitzea? Uste aldu zue? Es ez, ez, ez jakina jakina, moztu ziotenaots batzuek. Uste alduzue hankak aurreko alkiaren gainean jartzea? autobus erabiltzeko modu egokia dela? Ez dago eskubiderik? esan zionnezka finetako batek besteari. Ni asko amorratzen naiz hori ikusten du Aulkiak pintatzea, grafiti edo deitzen omen diote orain. Autronziak zikles betetzea, ala modus joatea. Ikuskatzaileak keinu lasoak egiten zituen besoaz, azken ideia hori ilustratu nahi Miliak jausi egin zuen aulkian, ordura arte sorgenduta bezala eduki zuen txundiduratik atereaz. Aizu, aizu, aizu! Zer da alam modus jeserreta joataren kontu hori? Buru guztiak gana jiratu ziren, eta isiltasuna potentzean diko bombilaren diztiraz nabarmen duzen egoeraren zabaitik. Ikuskatzaileak aurrera pauso bat eman eta autosaltzeilearen barre iduri zabalazu zen Bai, Andrea? Esan zuen, burua ezagera zioz berarretak guzti guztia miliaren tzatzela erakusteko. Hau zer da, broma bat? Erantzun zion miliak. Ezkutuko kamera edo antzeko zerbait? Haizu, presaz nabilan tokia altzeko, eta oso goizetik da alako pitokeriak entzuteko, ez duzu zuste? Anderea, ez dutu lertzen doi unmingotzori nondik nora datorren. Esan zuen ikuskatzaileak, oso lasai eta ez guztiak neurtuz. Uste dut, oso modu gizabidet zuan ari naizela gauzak azaltzen eta oraindik ez dut inor seinalatu. zer da hau? zer da! Goiz egi zen sermo ornaatuzerako. Ahotsa bera ere, bizagra erdoilduen duen karrakas ateratzen zitzaio miliari, Haren abarmenago, ikuskatzailearen ahots leunaren aldean. Gezonaren ahotsa sama hotzituan behera irristatzen den txokolate epela bazen belarrirako, milearen bosak zera ematen zuen, ez da retik den aspirina erdi disolbatua. Isiltasunaren izotzak, iglu bihurtu zuen autobusa. Guztientzat berba eginez, baina begiak miliaren gandik apartatu gabe, ikuskatzaileak bere azalpenarekin jarraitu zuen. Esatenari nintzenez, badira portaiera batzuk, nolabait esateko antisosialak direnak. Ez dut usti inori gustokoa egingo saionik alboko bidaiaria erretzen hastea edo bere gainean ogitartekoaren papurrak eta cipresteenak botatzea. Nazkagarria litzateke hori, ezta? Baina hoiek begebistako gauzak besterik ez dira. Zer diot tasue? Eh? Eta iño ke ste sala aukatu. Bidean grabatuta daukago eta. Beste projakeria klase horretas. Zer daukazue grabatuta? Moztu zuen agure iarrak begiak zuloetatik irten beharrean. Ah, oh, oh, izan behar da benetan. Egin zuen miliak aldarri esnatzi egiten zion nahots latzarekin. Ikuskatzaileak ezertxoere entzun espalu bezalas egitu zuen. Denok sarri egin noitzen dugun beste baldreskeia horretaz. Badaki zue zertasare nahi zen. Itxuren zarpailkeria hori, lekuetan egoten ez dakiten horien baldarkeria, elkarren gainean erdietzan da, erotismoa eure kasmatu balute bezala autobusaren abiadura musukan eurtzen zuten bikotekideak kolpetik banatu ziren, eta txamarraren gainean, laueskoa saldu ziren bapatean. Jaun Andreok, ez pentsatu, atzerako jena izenik, edo alako gauzek eskandalizatzen autenik. Ekin zion osterare ikuskatzaileak. Ez, iguina, besterik ez didat ematen, erasotua sentitzen naiz alakoen aurrean. Henaiz hemen aziko inoren moraltasuna tasuna salantzan jartzen. Ez orain gozbeintzat. Baina gohuratu erromatarrek zer esaten zuten. Cesarren emasteak ez du nahikoa garbia izatea. Garbiaren itxura ere izan behar du. Barkatu buruz nabilita ez du zehatz eta mehatz esa moldea. amoldea. Argi utziko dudana zera da. Norberaren askatasuna besteena hasten den lekuan amaitzen dela. Eta ni neurea defenditzeko presnagoela. Neurea eta zuen guztiona. Horretan, ikuskatzaileak isilune bat egin zuen, eta berarrisko begien erratza pasatu zuen autobusaren barru aldetik. Larruzko karpeta beltza eskerreko eskuaz zeuka eutxita, eta tastaz taz taz. Jotzen zuen, eskuin eskuko bi atzamarrez azaldiz gainean. Milia zuti jarri zen, amorruak mazailak piztuta. Ezin du ziñiz tozabor augustien zundudanik. Zer da bideoren zaztar hori? Argito hori horaintxe bertan, edo ziñez diotzut, ipurdia alfilerburu baten moduan geratuko zaizula sartuko dizudan denuntziaz. Hori bakarrik behar nuen autobus nazkantonetan sartu eta lako kakajario fascistoide batirenztea, portera sozialaz eta janskera proposaz. Autobus baten partez, tenizela ja ematen zuen ark. Bidaiariek aurrena miliari begiratu zioten, eta rentonuaren jaitziratik amaitu egin zuela antzeman zutenean, ikuskatzailaren giratu zuten burua. Servitzua ikuskatzailaren tzat. Isiltasuna ere, teniz zelaietakoa zen. Ara, ara, erantzun zuen ikuskatzeleak, benetan atxeka betuta dagoenaren zediotasun goi belaz. Hortxe daukazue adibide bat. Begira zelako izkera ira eta itxusia gainera, erabili erabiliduzun nirekin. Mehatxatu egin nauzu, eta nik egoera saltzea besterik ez dut egin. Baina, zure galderari erantzunez, bideograbak eta guzti zilegi da Andrea. Lene zan dudan legez, hau, garraio bide publikoa duzu, herritar guztiena, eta beraz, erabat legezkoa da bertan kamera eskutuak kokatzea. Izan ere, herritarrak babesteko administrazioak eskubide osoa dauka nahi dituen ikusketa guztiak egit amatxerriaren zemea zartu zen agurea. Bera ere zutituz. Zer esan nahi didazu? Horain zirriketu eta tik begira jartzen zaretela, ian nok sartzen duen atzamarra zudurzuloan? Ala, alala, joan nahi popoatik hartzera. Miliak, arindu hartu zuen autobus mortu hartan beste norbait bizirik zegoela ikustean. Baina ez zuen astirik izan lasaitu horretaz gozatzeko, alako batean zera entzun zuelako bere atzetik. Aizu, aizu, lehenak izabidea, eh? Ez gorrela berba egin beharrik. Miliak atzera begiratu eta hogeta mabosturte inguruko emakume betorreko dunbat ikusi zuen, goitik bera beix ez jantzita. Apal-apal hitz egiten zuen, burua pikin bat mugituz ezkerre eta eskuin, entonazioaren berekin batera. Edo namak gurako lukeen alaba ematen zuen. Gainera, Niri iruditzen zait gizarte demokratiko batean guztion kolaborazioa behar dela, ezta? Eta zuk, adibidez, ba, zuk ez zer eskutatzekorik ez padaukazu, ba, ez duzula zertan ikaratu, ezta? Hau da, zuk, e edo nik, edo, edo zinek, esan nahi dut. Denok gara, pertsona noak eta akatzak egin egu ezta, baina printzipio ondo portatzen denak, ez du legearen beldurrik izan behar, iruditzen zait niri, eh? Bueno, honek? Honek pelikula bat ematen du, ekin zion agureak. Hau, hau azkena da, erantzizion miliak, atzeko betarreko dunari zuzen begiratuz eta buruaz esesko keinoak egin ez, entzuten zuena ezin zinistuz bezala. Orain autobuseroak esan behar dizun norai esarri behar zaren, norai manaldiozu musu eta zei arropa jantze alduzun, hori esan nahi didazu? Eta gainera, lizentzia dauka on the road productions enpresa gure kontura martzan jartzeko, jakina. Ah, eta hori, demokrazaren izenean. Bueno, ez dakizergatik nagoen hemen hau diskutitzen. Neska beta horreko duna bere jarlekoan apur bat gehiago zen eta begira da esfidati eta oso duina jartik izion. Erregin aira hinduarena, pentsatu zuen miliak, bere terminologia gogoratuz. Baina ez zuen erantzun. Une hartan motor zarata entzun zen. Bilera atsegina u burutz nahi zen lekuaren albotik igaro zen beste autobus batena. Urrengo biurgunera heldu eta bueltan gelditu zen. Atzeko aldea miliaren eta gainerako bidaia diren begieran utzita. Ikuskaritza eguna otesen gaur. Zaratari zaratalotzen zaio, eta hos batzuk ere piztu ziren autobusaren gauean. Nike ez, ni, nik ez, nik ez, hau, hau ezta ondo. Zaiatu zen lendabizi ikaslea atzerritararen itxura guztia zeukan ikasle atzerritarra. Ez ta ondo, erre zuen bigarrena alegin egin ez, baina emaitza ezertan obetu Ezin da esan jendeari, hau ondo, hau txarra, hau, hau autobusa da. Mutilaren eskuen gorak eta berak hitzen mostasuna berdindu nahi zuten, baina gehienez ere inguruko eulia kuşatzea baino ez zuten lortu. Halakorik baldin bazibilen andik, ikaslaren logika erabatekoa zen. Hortzadarraren arkua besen ikusgarri eta zabala, baina onartu beharra zegoen, ezkunts baleabideek huts ematen ziotela bere argumentazioaren fintasuna parta hitzetara ekartzean. Lasai. Mundu guztia lasai. Esan zuen orduan ikuskatzaileak otsa ladegi barik, baina sendo. Badirudi pertsona batzuek ez dituztela oso argi ikusten administrazioak bere erantzukizunak betetzeko hartu behar dituen neurriak. Ulertuko ote zuen esalde horretaako zerbait ikasle tzerritarrak. Mileak sinpatiaz begiratu zion, baina mutila adiiz adi zegoen ikuskatzaileari, Begiak donut biren moduan zabalik, eta etzi zion erreparatu. Beraz, ni konbidatu egiten ditut pertsona horiek, ora aurrean dagoen beste kotxera joateko, eta eurenkexoak idatzi zadirazteko. Ze kotxe, erantzun zuen agureak. Eta ikuskatzaileak eskua seinaratu zuenean hurrengo errebultan gelditu berria zen autobusa, agureak besoa jaso zuen, Kenyum espresatiaz. Ah, autobusa. Zagatik arraio deitu behar diozu ebeti kotxea autobusa denari. Joan, ez pentsatu ere. Nik ez doten mendik irtengo. Erantzi zuen miliak kutsila bezalako hitzekin. Hene, neska. Suposik eukitzea ez daba erraza. Emakumea hotza aurre aldetik zetorren, baina miliak ezin izan zuen identifikatuaren jabea. Gober. Presas nabilanera llegatzeko eta ostea ka gurante honekin amaitu nahi dut Bengos. lehertu zen berriro gure argala. Ikuskatzaileari ezabatu egin zitzaion Irribarrea. Jauna, Eguera de serosone ken amaitzeko modurik onena, haushe da. Nik esandakoarekin ados dagoena, hemen txeratzea tranquil tranquil eta ondo kontuan hartzea zer egin behar duen. Eta adoz ez dagoena, berriz, beste kotxera joan, eta hanberekexuen berri ematea. Horrela bere alaxea maituko dugu. Tira, goazen bengoz. Esan zuen agure jarrak miliari zuzen zuen Amaitu dezagun maskara da honekin. Nien noa inora, erantzun zuen miliak Espainiak eseskoa miribilduz. Nire txartela ordendu dut eta autobus honek nire paradara eramatea aguradut. Gainera, firatzen zara? Barakizun nora eta zertara zoazen? Tia, zenbat pelikulaiko zeditu zon. Xuxurlatu zuen, neska edo mutil arrakadaz jo zitakoak. Milia gutxenez beste pare bat belarritako sartzeko moduko zuloa egin zion bere begien horratzaz. Betu, Ni Beitu, nidakidan bakarra hau da, jarraitu zuen agureak. Nik ez dudala gehiagoa guantzatzen kakapurruz tauden entzuten. Eta hemen egonda enoela esatzera ez aurrera. Bintzat, pentsatzen dudan guztia esango diet. Eta gero, bidaide guztia izuzenduz. Ze, badatu non nirekin? Isiltasuna behin ere baino lodiago zabaldu zen buru guztien gainetik, artilei gelatuzkon manta bat bezala. Halako batean, ikasle atzerritarra surtitu zen... Eta bere karpetari ez du-estu du horatuta, tarteko pasabidea igaro zuen agurearen pareraino arte. Ni noa, esan zion automata oskara arekin. Gizombiak aurreko aldera abiatu ziren, gidariak atea zabaltzen ziren bitartean. Ikaslearen aurpegi keskatia ikusita, miliari bururatu zitzaion, mutilak gehiago zijoala agurearikiko arduragatik, beste zelako konbentzimenduagatik baino. Ondo zaindu aitona adizkide, pentsatu zuen. Errebueltaren bestaldean eskutatu ziren. Miliak, etzituen sekula gehiago ikusi. Autobusaren barruan, giroa ekilibristaren soka bezain tentsoa zen miliak beraren gain osita sentitu zituen begirada guztiak, baten batzuk beregona motzak biztan usten zituen izter bilusietan zehatzago esateko. Ikuskatzeia berarengana hasi zen pauso ez pauso. Gezunaren oinotsak, miliaren arnaza baino gelduago zen. Azkenean, aurrez aurre jarri zitzaion. Tira, ba dirudi, arazo bat daukagula orduan. Mesedes. Nortasunagiria. Miliak algara ozen eta bortxato bat egin zuen. Ha! Horain zer zara. Polizia? Dira, kameraren kontuak benetan impresionatu nau. Baina honek gailurra joatzen du. Ba, badak izu zer? Nik zuri ez dizu ematen en enbaten nire klinek zerabiliena ere. Kendo egin beharko didazu, baina zindak izud, lehenagoa marratzazalak zartuko dizkizu da larpegian. Makumea zelako hikera gero, esan zuen andre potolo segula hotz ez zirenetako batek. Nik baladaki norden eta zergatik eskutatzen den. Ahotsa, gidariarena zen. Bolante aurreko gordeleua utzi eta bere beremorroikeiakusten zion aurrian apur bat gerturatuta zegoen. Izena ezin dizut esan, baina ondo ondo ezagutzen dut, loseko etortzen askotan, Ahoz eta itxura penagarrian, kuleroak erenek ez tapatzen dizkioten gona hoiekin. Begira, oi lalokatxima oiek, gorri pintatuta. Bere paradara iltzen denerako, arroparako zepilu trazkildua ematen dau. Baina lasai, hau ere ondo grabatuta dago. Egunen, etortzen data. Miliak, hanka bezuetako hilak tentetzen sentitu zituen, gorrotozko batateko isuri hartazarrituta. Gidariak mezpresuz begiratzen zion bere arratoi begi txikiekin. Orain, altu ematen zuen, bere ekarpen informatiboaz arrotuta edo. Bein baino gehiagotean ibili da izkanbilak sortzen, jarraitu zuen. Batean autobusa atzeratuta datorrela, bestean irratean matatu behar dudala, beti nastea sortzen eta jendeari traba egiten. Joder, bai, gogoratzen naiz. Partidubar ikut zigintuen ahiaz, final erdietan gainera. Ordurarte ostenduta eta isirisilik egondako mutil bat zen, gidariaren atzeko jezarlekoan zijoana, txandalez jantzita eta kirolegunkari bat eskuetan. Miliak, izuaren fereka izostua sentitu zuen bizkarrean. arte, amorruaren txitsimarka goriak sentituak zituen erraietan, eta horrek behar bezain seguru aritzeko kemena eman azion, Horain ordea, inurri gudaloste bat igarri zuen lendabizi sabelaren ingurua eginez, eta gero silborretik gora martxageldo baina seguruan. Ez darri partean disiplina espartarra antolatu arte. Ez, Orain, etzen bat ere ziur sentitzen. Deitu horaintxe poliziari, esan zuen miliak, ahalik eta irmoen azaldunaian. Ala ere, lepo egingo zuen esaldi hori oskatzean aukada bat inri bota zuela. Poliziari? Errepikatu zuen ikuskatzaileak, gizon atseginaren irria ostera ere aurpegiratuz. Bai, polizialen baien etortzea nahi dut. Erantzun zuen miliak, Gizon biei, ikuskatzailea urrago, gidaria, urronago, txandaka asso eginenez. Azelako kontrastea, Arratoi begiko bizaia tximurtuaren eta soladumean ondutako aurpegi Irribarretzuaren artean. Osondo polisiari deituko sai orduan erantzun zuen ikuskatzaileak. Gero giratu zen eta mugimendu horretan topo egin zuen beratzean estekatuta bezala segitzen zuen gidariarekin. Gizonilloa alde batera jarri zen ikuskatzaileari pasatzen usteko. Eta gero, arenatzetik abiatu zen txintxo-txintxo autabuzaren aurre alderantz. Ikuskatzaileak telefono hartu eta zenbakia markatu zuen. Zurrumurru batzuk entzun ziren, zenbait jakin guraskoak. Poliziari dituko diote benetan? Eta, zegartatuko ze, da orain besteokin. Beste batzuk, arran guraskoak. Gaur eskaren mendik atera konezka. Nik bintzat paper batez katuko diet lantokian erakusteko. Noaztero izan behar da pertsona gero, alako bataz armatzeko. Ba, autobusa augustatzen ez pasaio, onez joatea zeuken. Alako batean, ikuskat zailaren ahotsa altza xuxurren artean abarmendu zen, tinta beltzezko marra zen doa inguruko lapiz arrastoen artean. Besteen komentarioi adizegoela, Milak ezin izan zizkion aurreneko esaldiak harrapatu. Hala ere, paperean idattzita bezala beiz zihal izan zituen geroko hitzak. Bai, bai, hirurogeeta zorzearren kilometroan eta eskarretara, horixe. Bai, etorria bai lasterren mesedez, Nahiko nola ango nizuke, Nahiko agresibo dagota. Tira, ez, arriskutzuegia ez, Baina bidaidiako urduri jartzekoa dina bai Badakezu: Irainak lagundu nahi ez, hitzezko bortxakeria... Bai, mm -hmm. hemen Hementxeukiko dugu. H, hmm, ederto. Bai, eskerre asko, bai, Agur. Miliari meruririo biortu zitzaion sainetako odola, grisa, hotza, pisutsua. Bai! Ikuskatzaileak poliziari deitu zion? baina ez berak espero zuen moduan. Etzen inor etorriko bere testigantzaia sotzera. Etzen inor abiatuko bere salaketak entzutera. Buruaz baiezko imintzioak eginez eta berezkoa simpatia azestutuz. Tira, bueno, Lasai. Polizia etorri arte itxarongo zuen, eta gero bere bertzioa kontatuko zien. Gartatutako guztia ale-zale. ausardia onartezina haren zina, haren diskurtzo fascistoidea, ah, eta bideokamerena hori ere bai. Eta hori batez ere. Azalpena, buruz prestatzen hasi zen. Modu ordenatuan kontatu behar zuen, etzuen zenetik irten da agertu nahi. Ala baina, bularra, gore eta berazibilkion hauspo baten moduan, kontrolatu ezin zuen arna sartzei aurtitze zoroan. Biotzaren taupa taupak, Afrika Beltzean girotutako pelikula baten sonio ba ematen zuen. Hau bakarri behar nuen. Datozenean, ni honela ikusi. Eta oragasmo baten arteetan nagoela pentsatzea. Burua atzeko kojinean pausatu eta bere onera etortzen saiatu zen. Baina orduan, autobuseko ausotegi txikia kostuzion begira da ostera ere. Euren jarreraren arabera, bi taldetan banatu hasiren bidaiariak. Batzuk jarlekoan kikilduta eta burumakur, ez kontatu nirekin, taldearen osakideak ziren. Beste batzuk begirada auskurrez eta erdeinuzko keinuez orniturik, orain ikusiko duzu, elkarteko karnetadunak ziren. zalantzarik gabe, han etzen nadizkiderik. Orain bai, orain, onbeldur, miliaren alboko jezarleko utzean eserizen eroso eta garden, bere zilarrezko irribarrea erakutsiz. Beren azmenduan, miliak, ikuskatzailearen ahotsa zuen berriro, Baina horrengoan, bere gandiko geta mar bat zentimetrora. Horraino noiz egin zuen eskutatzen bazitzaion ere. Laster izango dira hemen, tranquilegon. Han begira zegoela, gizonak miliaren belaunen gainean eskuko poltsarekin batera zegoen liburuari erreparatu zion. Ara? Zer da? Ingeles ez? Ez, aleman ez. Ingeniaria zaitu goala. Esan zuen, ingeniari berbara heltzean, ahotsa aproposan patuz, ironia maltzurraz. Hori zioen batera, eskual usatu zuen liburu hartzeko, baina miliak beste muturretik heldu zion indarrez, masailak gori-gorian sentituz. Etzazukitu! Egin zion aldarri, soprano erretiratuaren oiu pitzatuaz. Tirabira bat egon zen bien artean, Gizonak 10 egiten zuen liburutik, barre irudia algaraxka biortuta eta milia zutunik, esku batez liburuari utzi eta besteaz gizon auruntzen alegintzen zen zorrbaldatik atzera bultzaka. Tarrateko bat entzun zen orduan. eta miliak liburuari begiratu zion azala aportu egin zela pentsatuz, baina enkuadernazio Alemana ona nunbait, liburua ertzetan pikin bat olezuta bazegoen ere, oso osorik aurkitu zuen. Urrengo instantean argi zuri batek itsutu zuen inusturiantzekoak. Miliak begiminduak itxi zituen une batez, ezer ere konprenitu barik. Ostera zabaldu zituenean, ikuskatzailea bi pauso atzera esku utzik eta berariso. Aurpegia, baino bere xago begira sehatz esanda. Miliak bere buruari begiratu eta alkandora goitik bera eraikita zuela ikusi zuen. Etxe begitzu bateko ateen moduan. Botoi guztiak han hemenka zeuden barrellaturik hoialarik ateatzen zituzten ariak errotik aterata. Miliak beletitibien muturbak ekosistotuen alkandraratik irteten sujetadore beltzaren azpian babestuta. Kanpoko iskanmila antzun eta sarata hori zeo ikustera ateratako biztanle kuskuxeroak ematen zuten. Alkandora eskubiesal bezala itzi eta ingurura begiratu zuen, desafioz. Zei izan da flash hori, nok egindu argazkia. Isiltasuna. Aurpegi uskurrak. Lurrari jositako begiak. Eman nora bertan kamera hori, Nor izan da? Miliak ezker mugitu zuen burua, aurpegi, keinu edo gauza zalagarri baten bila. Zutan zeukan bekokia, kiskaltzen. Obetto pentsatu behar, izkanbila sortu baino lehen. Ze, ikustaldia eman eta gero kexu? Hori, prentza da bidali, bai, una prentzara. Horixe dion dizpa, jendeak eskubidea dauka jakiteko hemen gaur zer pasatu den. Informaziorakoa eskubidea dauka. Sorionekoa, hemen kazetariden bat egotea, bai horixe. Miliaka metzetan bezala entzun zituen ahotsaie guztiak. Gizonena hotxak, emakumena hotxak, leku guztiratik sortzen eta elkarrekin gurutzatzen, airera jaurtikitako serpentinen kiribilak legez. Arrigarriro, bere zenarraren horitzapena etorrizitzaion burura. Zer egiten zuen ainurrun? Zergatik abandonatu zuen beradizkiderik onenak, munduan zuen adiskide bakarrak. Zeo zuten australiako laborategiek. Orraño Joan berri izateko tesimadarekatu ura maitzera. Eta sei hilabete barru handik bueltatzen zenean, no kontatuko zion sorigaitzesko autobus hartan bere masteri gertatutakoa. Ondo da. Entzun zion bere buruari esaten, ahots estranio batez. Beste autobusera joango naiz reklamazioa idatziz jartzera. Mesedes. Azken berba hori apena izan zen, azperen bat. Gidariak ez ezkoak marratu zituen airean atzamarraz, horain ez politori, lehen nago pentsatu behar, alderazten zuen irribarreaz. Hala ere, ikuskat zaldeak, artean ere miliaren aurrean zegoen erdiko pasabidean, eskerreko eskua luzatu zuen, kanporako bidea kortesia zeinalatuz. Miliak bere liburu hipoitua poltsan sartu? berori sorbaldatik eta erdiko pasabidera irten zuen, apur bat balantzatuz. Ikuskatzaileak autobusaren aurre alderainoko bidea egin zuen, dotorezea pikinik ere galdoarazi ez zion abiaduran, eta antxe geratu zen miliaren zain. Beste bideiarien buruak, karrahoaren alde bietatik azalduziren, eta hor bateko zua bailiren. Milia aurreko mutorrera iritsi eta ikuskatzaileak, Ateak zioen botoia sakatu zuen. Berantz begiratu eta hiru eskilerak ikusi zituen. Eta purbata horrerago autobuseko ateak. Zizpuru nekatu batez irekitzen. Bat, bi, iru. Kanpoko lurra oina zukitu eta korrika atera zen. Atzera begiratu barik egin zuen lasterkazelaietan barrena. gorputz osoa aurrerantz bultzatuz keinoetxigarri eta apika barregarrietan. Korrika egin zuen bihotzaren taupadak, bular, aho, bekokian, mila bideran dituta sentitu zituen arte. Arnaskada bakoitzarekin batera, horro bat entzun zuen arte. Alferrik zen. Bereala rapatuko zuten. Ankeketzi hoten askoz luzeago eutxiko. Dardarka zeuskan belaunak, Goragale batek estarri aitotzen zion. Begiak lurretik lipar bat es jaso eta basoino bat ikusi zuen metro gutxitara. Pentsamendu bakar bati heldu zion. Araino alegatu behar naiz. Lenagoan kabat, gero bestea. Lenago bat, gero bestea. Maratoietako korrikalariek azken metroak egin hoiz dituzten antzera, urrats handi desorekatu, ez, alabete zuen berak basoinorako bidea aurreneko suahaitzen artean belauniko erori arte. Eskubiak lurrean jarri eta negarrezle hartu zen, gorputz osoa hartzen zion dardarizoaz. Sotin eta esperenen violententzia, gombito larri bihurtu zen breala eta milia botaka hasi zen antxe, spez zegoela. Azkenik, gorputza baretzen hasi zitzaion. Biotza bere oiko bilin bolora itzuli, arnasa pausatu eta dardarizoa haien atuz joan zen. Eskuineko eskuaz, minegiteraino estututa zeukan poltsatik, zapi kolonia atera, lurrean jezarri eta urpegia garbitu zuen. Ala zegoelarik, atzean utzitako bideran zpegiratu zuen lehenengo aldiz. Bazainoa zarago, berrikitan zeharkatutako zelaia ageri ziren, han hemen kazakabanatutako etxeak, baratzeak, negutegiak, eta azkenean, errepidearen zerrenda griz eta meea, biurgune batean urrunerantz galtzen. Zenbat kilometro egin ote ditutonaino. Galdetu zion bere buruari, txarolesko zapata lokastuak eta krestalesko galtzer diurratuak begieran hartuz. Eskutuan bezala hasia zitzaion buruko eta nekasioak, orduak, erantzun zioten, baina erloioak hogei minutu inguru bainoet zirela igaro erakutsi zion, berorpegi borobil eta errukigaitzaz alde egin behar dute mendik, esan zuen. Baina zegoen lekuan geratu zen, akidurak eta neurrigabeko logurak engainatu egin nahi zuten. Kantako umea bezala, pentsatu zuen, eta ideia horrek irribarre bat pintatzen ziola, aurrena belaunetan jarri, eta gero, zutundu egin zen. Beste aldera begiratu, eta aurrengo herriaren atari egiten zuten lehen etxe biguneak ikusi zituen. Tira, Araño joatea ez hitzaion hainbeste kostatuko. Handik lantokira deitu al izango zuen eta Renatarekin berba egin gertatutakoa behintzat kontatzeko. Eta gorputzaldi txarark jarraitu eskero. Bertatik hartu al izango zuen trena eta etsera itzuli, Amets ga istorioa asteko. Abiatu aurretik, burua jiratu zuen berriro atzeko alderantz. Haren begi ekartzen zuten eremu osoan etzen arimarik asaltzen han hemenkabeharrean zegoen ekazari bakanen bat alde batera utzita. Inorretz etorrenaren bila. Ez agerian bederen. Etzen hotzik, hotxik, ez alauririk, urruneko errepidetik noiz edo iristen zen autoen marruma espazen. Isiltasun zen nagusi. Autobusetiki hez egin ezgeroztik, milia une oro ingolatu zuen isiltasun berbera. Hasierako metro aietan ere, Ez zuen inorratzeman bere atzeti jarraika. Edo zelan ere, ezin zen angel ditu. Buelta eman eta erriran zabiatu zen. Hiru ordula orden eskaz behar izan zituen bertara eltzeko. Lehenengo kale mortuetan sartu eta telefono publiko baten bila hasi zen. Dardarka zegoen. Ixuritako izerdien ostean hotzitu edo egin zen basoinoan eta umel eta dezeroso sentitzen zen. Erloioa begiratu zuen. Amarrak amargutsiago. Gero hartuko zuen kafeberoa. Orain renatari deitu behar zion denboradik aldu gabe. Aurrera jarraitu eta telefonoa ikusi zuen kale kantalean, farmazia baten alboan. Espaloi berberean, eta kabainatik iru bat metrora, periodiko kiosko bat zegoen, artean itxita, zirudienez. Milia poltsa harakatzen azizen txanponen bila. Bat ere ez cartelaren atzeko patriekan hiru bileta aurkitu zituen eta txamppontara aldatuguran farmaceranttz giratu zen. Hiru urratz nahikoa izan ziren itxita zioen kartelaren ongi etorri malzurra ikusteko. Ezinegonezko keininu batez, atzeko kioskoranzso egin zuen benetan itxita hotez zegoen ziurtatzeko. Leioak ertzirik jarraitzen zuen eta beltza zen atzeko kolorea, hotzak eragindako ikareei, bestelako dardari zoura erantzizitzaien berriro. Urdoritasunak bizitza propioa eman atzamarrez, karterako txoko guztiak miatzen azizen, kreditu txartela aurkitu naian. Pianista baten espirituak zorgendutako eskuak ziruditen, baina sorionez, akorde gutxi batzuk nahikoak esan ziren, bila zebilen topo egiteko. Kreditu txartela atera, eta telefonoko pantaia begira geratu zen. Txampona edo txartela zar. Egin zion konbita telefono barruko intxixoak. Mesedes funtzionazazu, funtzionazazu! Egin zion miliak otoi, txartela zuloan zartzearekin batera. Txartela atera, erantzun zion pantallatik intxixoak. Miliak agindu bete zuen esaneko, eta zenbakia markatu zuen bere pianista atzamar berriez. Bularpean jokazeukan gongaren danbadekin batera, de sinelaren hotsa entzun zuen. Bat, bi, iru. Artxigo nagusia egunon, erantzun zuen hautsak miliak bere bulego kulu zapena eskatu ziona hotxari instanterik aldugabe. Eta handik bi segundura, Renataren bosa aditu zuen beste aldean. Renataren bos maitagarria. Posa, globo baten moduan lehertu zitzaion barrua miliari, eta esker honeko negaran pulu bat asmatu zuen mazailan behera jausten. Honetik irten da zegoen, dudarik ez. Renata, milia, zer gatatu da? Lankidaren ahotsa arritu eta keskatu harteko donioan jantzita zetorren. Orain ezin dizu eta saldu, baina gaur ezin ez lanera joan. Arazo bat izan dut goizean. Ondo zaude, zer gertatu da zean? Renata isiago mintzo zen orain. Norbaitek entzuteren beldurrez edo. Ondo nao, baina... Zu eta zer handak izuzuk? Nork izan dizu? Telefonos deitu didate. Bedaratzia kaldera. Uso deia raroa. Esan dute bidezatik deitzen zutela, baina ez dakit polizia ere eh, epatu dute. Galdetu ditateia hemen alzinen, zera arazo bat sortu dela goizean autobusean eta zurekin berba eginei zutela. Nire oso hararoa eruditu zai guztia eta esan diet gaixorik sinela Goizean deitu duzula esan ez gaur ezinela etorreko. Ondo zau de milia. Bai, bai, ondo nago, segi, segi jago. Beno, ba, esan dute, agian erratuta egon gozirela, ez zirela zeu izango. Autobuseko jendeak esan diela hemen egiten duzula lan, baina behar bada beste pertsonaren bat izango zela. Nien janko, autobuzeko jendeak esan diela! Eta edo zela nere, ba, hemen artxibuko sendariei abisua pasatu dietela, ona sartzen ikusi eskero, ba, zugele arazteko. Gauza pare bat komentatu nahi dizkizutela. Ezer larririk ez dala. Baina zeh arraio pasatu da, Emilia. Ezin dizut orain esan, Renata. Gainera, ez zenuk ezin iztuko. Auzkal Osetaz akusatzen dauten. Eskandaluaz, agresioaz, desobedientziaz, edo igual striptease egiteaz. Zer? Nik ere, nek ezin iztudesaket. Entzun. Nik gaitxorik jarraitzen dut. Deitzen badizute, esan ez dakizula ezer gehiago. Ni gauren ez etxera joango, eta biergo izan berriz dituko dizut kaleko telefondoren batetik, ia berririk dagoen. Ondo da, aizu, etorri nire etxera gagoean. Ez ez ezkerrik asko renata. Naikoa eta larra gehiinduzu. Ezkerrik asko laguna. Ezkerrik asko. Eta bier arte. Bier arte, bai. E, ez dakiz ere zan. Aizu milia, kontu zibili, eh? Venga, bier arte, agur. Telefona eskegi eta eskuak eraman zituen aurpegira, etxipenez. Lantokira deituta zeuden txakurraiek beraz, eta autobuseko jendeak astarana emanda gainera. Zeratakoa mez gaiztoa zenura? artxiboko zeindariako hartarazita? Mapatean izostuta geratu zen lekuan. Zeran itzuliko zen ira trenean? Trenetako zeindariak eta artxiboko atea iagoten zituztenak? enpresa berberekoak ziren. Behar bada, aiek ere peskizan egongo ziren. Bai, hori sebaietz. Takzia hartuko zuen. Bai, Taxia irigunera Jende gehien zebilen lekuetara Herri honetan takzien geltokeren bat egon beharko zen. Eta horren ezean telefono seskatuko zuen bat antik bertatik. Alako batean, miliak begirada baten esten antzeman zuen bere pentsamenduen zarea azulatzen. Ezkerretara zoegin, eta kioskoaren barruan burutxo bat ikusi zuen. Leioaren ertzera osta-osta alegatzen zen dendari txikiarena noski. Kioskoak Kapelan Mexikar erraldoi bat ematen zuen gizontxoaren buruaren gainean. Irudia barregura emateko modukoa zen, baina ez ala ere saltzailaren musua, oso estimazio gutxia dirazten baitzuen, nola baita esateko. Miliak egin zion atzera gizonari Eta gero, bere buruaren ganpa usatu zituen begiak. Jesus, orain ulertzen zuen. Zapataloiak, loijak, galtzer dizulatuak, eta botoibariko alkondarak orapilo batez lotua. Pankiaren eta abanera kantariaren arteko nazketa xelebrea eman behartzuen. Lehen dabezi, arropa haieken du behar zituen, bere presentzian megafono batez bezala iragartzen ibilinaia espazuen behintzat. Bapatean, Konsientziaren azpio kanaletik erabat osatu gabeko pentsamendu bat pasatu zitzaion flotatzen. Noiz iritzia zen gizon horrik kioskora. Diru txikia lortzeko behar izan zuenean haren arrastorik ez, eta hain berriz? Orduan, sazi ideia horren eskutik helduta, kume bat azaldu zen Txipitxapa. Txanpon falta zela eta bizarekin egina zuen de. Orain, bere ezen politxo-politxo zeuden telefono hartan sartuta, ziurtasun kutsa batean bezain ondo gorderik. Miliak buru azten duzuen, landarei gokari eta gaiztuen moduan konsientziara heltzeko aleginetan ziarduten erdi pentsamendu okusatzeko, eta oin hasi zen berriro, atzera begiratu barik. Arropa denda bat aurkitu behar zuen, eta jantzi diskreturen batzuk erosi. Selanda khesu oraintze bertan, periodikoetako gizon txikiak estolak kioskotik irten eta telefonoan ibiltzen hasi. Esan zion, azpiko kanaleko ahotsak burmuinaren atzealdetik. Arrupa erosi behar dut. Pentsatu zuen Miliakalik eta osenen, kontsientziaren maila sintzo eta leialean, azpiko etsai hori isilalazi nahi dik. Eta pauso sendoaz kalean aurrera segitu zuen. Esitzaion asko kostatu haraupalekoa aurkitzea. Goiza horreratuta zegoen eta dendetako ateak arrausiak legezabaltzen ari ziren. Kalea askenean esnatzen hasita zegoen seinale. Denda txiki eta autzestatu itxurakoa zen, bat ere graserik gabea. Mendeetan eta mendeetan barrena, eskaparate berberea izan dutela diruditen hoietako bat. Barrura sartu eta dendariaren arridurari aurre hartuguran miliak Iztriputxiki bat izan zuela dira zizion keiniu lotxatiaz eta goitik bera jantzi dertzela. Itzorien oi hartzun antzera, dendariak goitik bera begiratu zion eta, hum -hum, esanik, alkandorak, prakak eta jakak ateratzeri ekin zion. Ez zuen besterik esan, baina makumearen irribarre hotzak garbia askoa dira zuen, zinez beretazuna zela bere zaugarri nagusia. Berden zen. Arropa batzuk probatu ondoren, miliak tamainaz ondoen zetozkionak aukeratu, jantzi eta ordainduzituen. Alde egin aurretik, zapatarik saltzen ote zuen galdetu zion, eta emakumeak eseskoa egin zion buruaz, berba bat ere aterabarik, eta herribarret berbera aurpegian. Behar bada, pintatuta izango du. Behar bada, maskarar bat baino ez da izango. Pentsatu zuen miliak, dendatik ateratzean. Tira, onetak horik ero zidabe ere molda zitekeen. Azken batez, lokatza bainoetzen, eta hori paperezko zapiez garbito altzuen. Orain takzia hartuko zuen eta egun osorako galduko zen ziutatean. Kalea harakatu zuen begiez, eta eskerretik zabaltzen zen urrengo kaleskan, eskan, takzia akzioen ikusi zuen. Horran zen, baina ara orduko beste zerbaitekeroan zion gogua. Hilea paindegi bat zen. Erakuz lehioan, peluka jantzitako buru batzuk ageri zituena. Une batez alantzan gelditu eta azkenean, barrura sartu zen. Ordu biko kontua izan zen. Luz eksamar, baina emaitzak merezi izan zuen. Menetan bera rapatzera deliberatuta egon ezkero, nola edo ala lortu egingo zutela susmatzen zuen, baina deskri bapen bat baina ez zeukaten orain zailagoa izango zen. Erri horrekikoak amaituta, milia kalera atera zen berriro etakartel urdinerainoko bidea osatu zuen. Oain taksi bat zegoen itxaroten. Milia katea zabaldu atzeko jarrlekuan jesarri eta argibideak eman zizki ongidariari. Buruko mina zuen, gozezen eta izugarri nekatuta zegoen. Kotxea abiatu bezain laster, jarlekuaaren goiko partean pausatu zuen burua, Eta ordura urduritasun, beldur eta nekasio guztiaren pixua kopetaren alboetan pilatzen sitzaiola sentitu zuen. Logurazko uin batek menderatu zuen eta borrokarako gauza ez, logeratu zen. Gedarearen ahotsak hitzartu zuen ametxigabeko lole horretik. 25 minutu bainoet ziren igaro taxi hartu zuenetik, baina orduak zirela iruditu zitzaion, Izugarrizko nagia sentitu zuen auto horretatik iaizteko. zegoen ondo barruan, handikona gurpilien gainean, lasai, lasai, ezarrita, eta ez ere Baina hori, zentzu bakoazen. Bai, hemen txe, nahi duzen lekuan. Erantzun zion miliak taksistak aspaldi egindako galderari. Autoa, kale zabaleta jendetsu bateko bazterrean gelditu zen miliak zegokiona ordeindu eta kotxete iraitzi zen. Atea isterazi joan, bapatean gidariak zerbait esan zionean. Zer? Itan du zion miliak, zabel aldean inurrien hilara berriroi gotzen asmatuz. Poltsa, ez haztu! Erantzun zion gizonak, atzeko jezarlekoan zegoen plastikozko zorroa zein Ah, bai, eskarrik asko! Esan zuen miliak, Eta bere arropa sarrakordetzen zituen poltsa hartuta atea itxi zuen. Ordubeak inguru ziren eta jende asko sebilen batetik bestera. Erto, leheran. Lehendabizi poltsa hori gainetik gainetikendu bertsuen eta gero seo seian. Baskaldo ostean pentsatuko zuen arratzaldea nola pasatu eta gauean non lo egin. Orain bere pentsamenduak asko sere xinpleagoak ziren, asko sere karbiagoak, bere istuagoak. Ez gogoetarik, eskola pilarik. Ona joan, bestea egin. Epe laburreko planak, hori xe zen egokiena. Lasterz aztar jasotzeko ontzia handi bat ikusi zuen, eta horra botazuen plastiko esko zorroa. Gero, piso askotako den da hoietako batera sartu zen, eta kafetegian bazkaldu zuen. Ah gina zen nango berotazuna, hain beste artean galduta egotea, eta zelako grinaz jan zuen Baskaria. Amaitu zuenean, asko ere hobeto sentitu zen, eta luzatzen utzi zuen Baskal ondoa, etxakinean bezala. Baina ez, ezin zen dezkuidatu. Aldegin behar zuen hortik. Honenda, jende artean jarraitzea izango zen. Zinera joatea, adibidez. Arratzelde osoa zinean eman zuen. La babostaleteko sinema batera joan eta ilararik luzeenean jarri zen itsaroten sarrera ateratzeko, ze pelikula zen ohartu ere egin barik, areto andearen barruan, ilunbetan babestuago sentitu zen, baina alako irrealtasun inpresio bat nagusitzen hasi zitzaion. Zer egiten zuen hor riskutatuta. Zer esan nahi zuen egun madarekatu horrek. Eta bihar? Segatutako zen bihar. Bateiak inzen baden bora eman zuen bere barura bilduta, naldera haiek gogoan negabiraka. Irudiak joan eta etorri egiten ziren pantailan, eta jenerrainuek itzaltxinatarrak markatzen zituzten miliaren aurpegian, benetako esenatokia, haren begitartea abalitz bezala, eta pelikulakoak berriz ikusleak. Begiak eta arreta filmera bildu alizan izan zituenerako oso aurreratuta tutazegoen historioa. Bazirudien gizondotore batzuek, honek, ala esateko, lurtarren artean nahaztuta zebiltzen izak kanpotar batzuk aurkitu eta akatu behar zituztela. Ez eizen oso lan erraza, alienak lurtarren berdin-berdinak ziren, gizon gizondotorek bakarrik antzeman zezaketen seetazunen bat izan ezik. Bukaeran, dotoretako bat gaiztoen eskutan hiltzen zen eta oso tipo estimatua izan behartzen, aretoko argiak piztu zituztenean, miliak negarrantzean ikusi baitzituen inguruko ikusleak. Pelikularen amaierak ustekabean arrapatu zuen. Artean zazpiak lorden gutxiago bainoet ziren, eta pare bat ordu geratzen ziren gaua heldu baino lehen. Asko pentsatzeko moduan ez zegoenez, operazio berbera repikatzea otuzitzaion. Handik ez oso horrun, beste zinetoki bat zegoen. Oinez egin zuen arainoko bidea, etzen komeni autobusik edo taksirik hartzen ibiltzea. Sarrera lehiatilan atera, orain aretoren aretoaren ez zuen erabaki behar izan, bakarra zegoen eta, eta salako argia haulenpean eserizen ostera ere. Aurreneko irudiak pantallan azaldu zirenean, miliari algalanekatu bat itzuri zitzaion. Hila beteak. Hila zinera joan gabe eta bete betean asmatu behar. Iru ordu hordula lenagoko gizon gizondotore berberek, finesia txukun berberaz akatu zituzten berbertan alienak. Miliak aurreko saioan erakutsia ziren indiferentzia inolako arrangurarik azaldu gabe. Nola nahi ere? Beste ezertan pentsatzeko indarra falta zuela, edo irrealitate impresioa arkeragindako zorgortasuna zela? Miliak kasu egin zion oraingoan filmari. Eta burmuineko punturen batetik, Hahau txiki batek argumentu hori azkargarria zela be eta berriro joukatu baztion ere, argiak piztu zirenean, Clinex batez, xukatu behar izan zituen Charlieren heriotzak eragindako negarrak. Gaua zen azkenik, gau maitagarria. taggarria. Zineretoko sareran kafemakina bat zegoen eta hogeita boz batek kafesne estragozuak affareren ordea egin zuen. Estarria eta barrena kafeaz beroturik, oztatu bilatzari lotu zitzaion. Zinaren kale osoa egin zuen, eta urrengoa, eta urrengoa. Laugarrenean, pentsio bat iragartzen zuen atxea begistatu, eta zalantzea egin barik zakatu zuen ate automatikoko botoia. Espero zuenaren kontra, pentsioa leku atxe zen. Miliak biraia luze batetik zetorrela azalduzion harrera egin zion neska gazteari, etxea bera bezain atsegina, bestalde. Eta oso nekatuta zegoenez, urrengo egunean eguerdir arte edo ez zela jaitziko. Bigau kobratu berko dizkizut beraz, erantzun zion arduradunak. Bai, ondo da, bigau. Meserez, estimatuko nizuke inorez etortzea gelara nik berori utzi arte. Atzeden hartzeko premian nago benetan. Berezkaerari kasu egiteko lagundu zesakelakoan, miliak kontua eskatu zion neska gazteari, Eta bi gaueko horren duzuen momentuan, hori bere kapitalaren azkenazela konturatuz, dirusea alde batera utzita. Arduradunak gelako giltza luzatu eta gau hona opazion simpatiaz. Logelara sartu zenean, miliak ateko kisketa itxi, pertsian aia itxi, eta hoean jezarri zen. Nazmenduaren erdian, posmoduko bat sentitzen zuen, egun zineztezin ura bere txarenaak eanda zegoela pentsatzean. Arropa erantzi, argia itzali eta izar aspianko zen, dardarka. Leku arrotzartako hartako iluntasunean mundoko pertsonarik bakarti eta babesgeena sentitu zen, eta negar txiki batean hasi zen berriro, gorputz osoa astintzen zioten, sotin urratuekin. Gaua Tipex arraia zuri eta luze bat izan zen, pentsamendu eta beldurren zarpail guztiak estali zituena. Begiak zabaldu zituenean, miliak argitasuna ikusi zuen pertsenaren zuluetatik sartzen, eta etxea oso isilik baseuen ere, berandu izan behar zela jakin zuen. Maitzoko argia piztu eta erlojua begiratu zuen. Zelen izan hote zitekeen, Goizaldeko hiru eta erdiak izan eta eguna hain argituta egotea. Mapatean oean jezarri zen. Katapulta batek bultzatuta bezala. Bulkadarekin alboko lanparatxoa lurrera boteaz. Goizaldeko hiru terdiak ez. Arratzaldeko hiru terdiak ziren. Zuti hilarri zen salto batean eta bezauki gaineko arropa janzten hasi zen. Berandu zen. Oso berandu. Zer esango zuen lantokian. ze? Halako batean gogora etorrezitzaion besperan gertatutako guztia eta lekuan estekatuta geratu zen. Gutxillo halako argizpieek sulatutako ilunpean erdibiluzik alkandora eskuetan. Bai. Berandu zen, baina ez gordeta egon behar zenarentzat. Ez eta renatari daiteko ere. Sistuan jantzi eta gelatik irten zuen. Arrera gelako mahaiaren aurretik pasatzean Arduradunak begitartetsua gortu zuen. Atzeden hartu duzu, eh? Alai bat jartitzen ziola. Bai, ze hor da? Erantzun zion miliak, eskuak aleko ateko maratilan jarrita. Laurako gehi gutxiago. Eta doinu pikaroaz. Arratzaldeko laurak hogehi gutxiago. Ezkerrik asko. Erantzun zion miliak eskailera burutik. Eta atariko jartsunak, beste bizpairu miliaren ahotxak ekarri zituen. Burua, besperan baino argiago igartzen zuen, eta gozeak eragindako auldadeak gorputza landare ihartu baten modura sentiarazten zion. Oraingoan goa netzuen kabinari bilatu. Alboko tabernara sartu zen, eta zerbitzareari baso bat kafesne eskatu ondoren, urruneko muturreko telefono berdera joan zen. Txampona sartu, itxaron, lusapena eskatu, Eta hiru pauso hoiek, Renataren ahotzera eraman zuten berriro. Renata, neuna iz? Azizen Milia, isilpeka. Ahotzapitzatu egin zitzaio nazken zilaban. Bai, han zegoen onbeldurro ere bisitari, ukondo bat barran jarrita, eta bera ere, kafesne hartzen egoteko keinu burlateak eginez. Ne, Milia, uste nuen ezenoela inoiz deituko. Ondo zaude... Segatik ez dugo izan diitu. Lasai dena konpon... Renata ez zegoen hitza hain erraz usteko prest. Ezin izan dut. dut.ra ba, baldago berririk Dana konpondu da. Bai, bai, bai badago berririk berri oso onak. gozean ostera deitu dute, dana konpondu da. Peina zean dena konpondu, Sen zer, zer kontatu dizute. Ba, goizean, lehenengo orduan deitu dute, eta galdetu didate osatu zaren, eta nik ez etz, jakina, gaitxorik jarraitzen zenuela. Orduan gizonak, gizon batzen, esan dit, zera, antzadenez, errakuntze izan dela guztia, lortu dutela nahi zuten pertsonarekin berba egitea, eta lasa egoteko nazte bat izango zela dena. Hori baino ez? Ez errezkeilego? Eta, kargurik aipatu dizute? Kargurik? E, ...autobus eta segurtasun batzordekoa estakiz ez esan du ...ez daki nor selaango norbait baina osordunenengoen eta ez naiz osondego goratzen es es es es es es es es es es es es es es es es ez ez ez... es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es Henei jainko, eta zer egin godun diko orain. Miliak libre zeukanezkoa eraman zuena horpegira. Inurrien gudarosteak martxari martxariekin zion berriro, Belaunburuen inguruan oraingoan. goan. duzu ba, lanera etorri, zebestela. Beira, orain hartu lazaia ratxaldea, etxera joan, atxeden hartu eta denaztu. Ez dakiz egertatuko zen atzo, baina honena normaltasunera bueltatzea duzu. Tira, bihar goizeko sortzietan hemen nahi zaitut. eta ondo zaudela ikusi gura dut. Kafe bat hartuko dugu makinan eta den-dena kontatuko didazu, bai? Bai, erantzun zuen miliak, ia haortzi gabe. Zu, zuore gongo zara da? Galdetu zion renatari, erreguz blaitutako doi Ez, bihar ba ametara noan ezka. Ara bestea, babalore alakua, lazain nena dago konponduta, ez daki zer den baina nena dago konponduta. Biare egingo dugu berba, eh? Bai, Renata, biar arte. Miliak, xamortasun, uholde bat sentitu zuen lankidearekiko. Eta ala nahi izango zion adierazi, baina edozen adierazpen lekuskan pogueratuko zela eruditu zitzaion, eta ez zion ezer gehiago esan. Telefonoa eskegi, Eta bere begien parean, zerbitzariak momenturen batean utzitako kafezneri sogeratu zen. Segituan eskubie zontziari horatu eta gla-gla-gla hasi zen. Inoizko kafeznerik goxoena begitan duzitzaion. Ba, lanera joan, zer egingo zuen bestela? Renata arrazoia zuen, alzerrik zen hieska ibiltzea. Eta egia basen den auker bat izan zela, zer? Zer? Ha, ja, baita zera ere. Ganora gaba kirearik ez mezeres. Zeran izango zen ba errakuntza. Oso ondo sekiten denek aurreko gozean autobus hartan zer gertatu zen. Ha, Na nahaztea. Joan eta monari kontatu hori. Baina, alperreksen eskutuka ibiltzea, my love. Noiz arte ibiliko zen horrela gainera. Pelikula batean imaginatu zuen bere burua. Iez laria. Ez, etzen bat ere originala. Ideia gutxienez hogeita mar urte zeuzkan, eta bestalde, protagonista emakumea izatera, gauza ziurra zen etzuela aparteko arrakastadik izango, areta gutxiago txigia eta portolatxu xamarra izan da. Tabernatik irten zuenean, bi hotzeko aldizkari pare batero zizituen alboko prentza den datxuan, eta gero pentsioko gelara itzuli zen. Etzuen etxera itzultzeko indarrik, ez artean bederen. Gainera, gau horretako ere ordenduta zeukan, eta ratzaldea bide luze eta zen bere aurrean. Luze egia biharkoaz pentsatzeko. Gau hura, fantasmas beteta egon zen miliaren zat. Aldizkariak irakurtzen saiatzea alferrekako zela onartu zuenean, lurrera bota zituen argia amatatu eta lotara jartzekoa egin zuen. Kaleko argiek eta gauaren tertxopeloak, Kolore urdinskaz pintatzen zuten gela. sinaretokoaren antzeko atmosfera irreal azortuz, edo beto ezanda, akuario batekoaren modukoa. Aspaldian irakurretako ipuina gogoratu zuen, akuarioko arrainari begira-begira zeuen gizonarena, urrengo instantean bere burua orkitu zuena akuariaren barruan, eta kanpoko jendeari begira. Pentsamendu horrek perunesko bola baten moduan zapaldu zion bularra, eta bihotzaren gonga joka azizitzaion berriro, Hain nozen, etxe guztia esnatuko zuela eruditu baizitzaion. Biotza bera ere izango tezuen salatari. Amaikabider lokartu eta amaikabider itzartu zen berriro. Akuarioa, arraina, bihotza, zinaretoa. Gelaura, kaleidoskopio bihurtu zitzaion arte. Bere baitan jadan iketzela bera bakarrik bizi, sinetzi zuen arte. Izara bihurtuen artean, gau eman zuen akuarioaren barruko aldea eta kanpoko begiralearen ere mua dituen arraia xinglearen inguruan dantzari. Goizeko bostetan, kanpoko begiralearen aldean pizinba sartuago sentitu zen eta hoetik jairkitzea erabaki zuen. Dutxa beroaren kontsolamendua bilatu zuen eta gero, isilisilik, bere gauzak bildu eta kalera irten zuen. kalea mortu eta ilun zegoen. Faroletako argi horiskak nabarmenago egiten zituen ustasuna eta orduaren deanparoa. Munduaren direnttza, boruratu zitzaion miliari. Eta ideia horrekin batera, Alkandora erraldoi baten barrualdearen irudia gogoratu zitzaion, perre jostura, tolestura eta puntada eskutuekin. Goi zen eta hotz egiten zuen, baina geltokia hiriaren bestaldean zegoelarik, ordubete pasatu xeko bidea zuen gorputza epelduz joateko. Txipitapa, txipitxapa, haren urratzak arizko bide me bat markatuz alkondara erraldo jaren barru aldean. Argiaren irrika sentitu zuen. Agian, gizakiak ezin dezake luzaro jazan gauzen beste aldea, gauzen iluntasuna, eta beharba da, Horregatik botako zuen berburua periodikoak aspaldian aipatutako gizonark, soinean zeukan jartzea erantzten hasi, eta burutik atera ezinaren etxipenean, leiotik behera hamildu zenak. Zeruaren beltzak grestatzen hasia zen miliak bere pentsamenduen uretatik burua aire zabalera atera zuenean. Apur bat harrituta, ia ia geltokira iritsia zela ikusi zuen, eta ohartu zen etzuela inondik ere gogoratzen Zen kaleta pasatua zen orraino heltzeko. 10 minutu gehiago eta autobusaren geralekoan zegoen. Haren Aren ibilietzenarren edo hala ustezuen beñipein arnasa pizka bat pasatuta zeukan. Zazpiak 7:10 gutxiago ziren. Artean ordu laur geratzen zen. Tunel luze baten bukaeran bezala terrolaren pindar gorria ikusi zuen. Hankak kolpe bat jo Eta korrik ateratzekoa egin zuen, baina lehen pausoa ere etzuen osatu. Zertarako. Autobusura hartuko zuen, gertatzen zena gertatzen zela ere, etzegoen beste biderik. Bere buruari eusteko, biderketen taula buruz esateariekin zion, ezertan pentsatu gabe. Bat bider bat, bat. Bat bider bi, bi. Sortzi bider zeira llegatu zenean, autobusaren figura zen errebultan handi, hotz, berarraia horien mehatxua maltzur erakutsiz. Miliak gelditzeko keinoa egin zion, eta autobusa bere parean geratu zen. Ateak irekitzen zirela, zenarrari nork emango zion bere berri, izan zen miliaren azken pentsamendua. Eskailerak igozituen, txartela polsatik atera eta makinan sartu zuen. Gidaria, gun lehenagoku berbera zen. Baina oraingoan, haren arratui begiek, karreterako punturen batik atigatuta zeuden, hametxetan bezala, eta segundu bateko harreta ere etzi honeman miliari, Keu mekanikoez autobusa berriz ere martxan jartzen zuelarik. Miliazo geratu zitzaion une batez, indiferentzia hartaz txund baina autobusaren mugimenduak koloka eragin zion eta al bezala bere betiko jarlekura abiatu zen, beste haulkien eldulekuei eutxiz. Jezarri zenean, inguruetara begiratu zuen, sur eta lur. Betiko jendea zegoen, oiko lekuetan eta eguneroko zurrumurrua isilean, loguraren amaraunean goxokia rapatuta bezala. Hala ere, inok etzion begiratu, inok etzion hitzik esan. Mileak harindo hartu zuen bere barruan, baina aldi berean, Normala etzen zerbaitatzen man zuen, zehoz desberdina, berdina, susmagarria. Begiak hernetzeko aleginak batuz, bidaiariak banan-banan aztertzen azizen, ezin egonez. Bai, bai, oraintzei jabetzen zen, hori zen bai. Jende berbera betiko tokietan, baina ez, bi egun lehenago bezalaxe. Han zegoen bai, androgino belarritako duna, baina gaur etzuen arrakara bat bera ere agerian. Eta hortxe, alaber, prakak urratuz beteta eraman oizituen mutila, oialaren zauri bakoitza, zuturasko punktu bikainez txukun txukun josita, eta hankabat bestearen gainetik apain guru Bikotekire maitetsuak, berriz, elkarren alboan jesarrita zeuden, baina nor bere txamarra jantzita kirolegunkari batari ziren irakurtzen armonia ederrean, eta bion artean lurralde neutraleko sentimetro zur batzuk ikusten ziren. Inor, etzi joan erdi etzanik, etzen inoren burua loaren axolagabezia az asaltzen. Bi egun lehenago, beteta egondako bi jarleku, azkenik, utxik ageri ziren. En neiainkoa, salduok, pentsatu zuen miriak izututa. Zalduz txikinok, begira zeuen buruari, goldarrok, borrenik ere ez daukazu eta, ez duzu ezer behar izan belauniko jartzeko, ez kumakila lakoak. Bapatean begiak zerrikitu izatera batu, eta herribarra isume bat irek izitza joan aurpegian. Baina ni ez, nien naute mendegatu, nirekin ez zin izan dute. Nik irabazigin diez, ziria zartu diet denei! Bere buruaren isla begistatu zuen albogu kristalean, eta irri barra egin zionatze ginez. Zinez Kristaleko emakumeak aurpegia parentese artean jartzen zion melena txoborobil eta errubioa zeraman, eta haren iduna sorbalda goratuko jaka gris baten barruan galtzen zen. Kristaleko emakumeak burua berantzukertu eta miliak tragegrizeko prakazabalak ikusi zituen bere aurrean. Gezurra zirudien, goitik beherako emakume dezentea. Parrez lertzeko modukoazen? Azizen bere baitan, baina konturatu badik, algara barreska ozen bilakatu zitzaizkion Espainetan. Bege guztiak berarengana etorri ziren, eta bere isildu zen. Etzuen susmorik sortu nahi, eta bere gara itza ospatzea erabaki zuen. Bitartean, bezperan erositako aldizkarietako bat atera zuen eskuko poltzatik, eta posa doidoi doi eskutatuz, jarlekoan eroso eseri eta irakurtzen hasi zen. Disimulurako, jakina. Zuntuzu, adibidez. Egilea, Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, «Charleston behind the attic door», Dance of the Winds taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira. iru ubebikoitz.a freesound.a o r g Podcastau egiten dugu, saioa gabikagoge askoak, jasone Larrinagak, eta ana moralesek Bilbo iria irratiko estudioan. Mila esker gure aurbiltzeagatik. egon egonbazara, etorri hurrengo batean berriz ere, X deadeen arxiboa literatur podcastera. Lasterarte.